Så siger jeg velkommen til Whistleblower TV, Danmarks podcast nummer 8. Det er den 13. januar 2014. Og øh, sidst der havde jeg et interview med Thomas Thorens. Det kan man høre i podcast 7. Øh, og i podcast 6 kan man høre om øh, mit syn på, hvordan hele øh, 9 11 bevægelsen øh, startede i København. Jeg har inviteret nu her til podcast 8... Også en, en 9-11-truther, som, som jeg lærte at kende i 2008. Men det er egentlig ikke så meget det, vi skal snakke om. Øh, og hun hedder Pernille Grumme, øh, og lige om lidt så vil jeg sige hej til hende. Men det er, det, er ikke, det er ikke så meget det, vi skal snakke om. Vi skal faktisk snakke om hendes liv som fredsaktivist. Fordi det, der er sket for Pernille, det er, at hun her for nogle måneder siden blev valgt som formand for kunstnere for fred. Og, øh, og der skal vi blandt andet snakke om, hvordan bliver man, kæmper man for fred? Hvordan bliver man aktivist for, for de her ting? Hvordan får man de her... Øh, oplevelser, der gør, at man ønsker at gøre noget andet. Så Pernille, velkommen igen. Tak skal du have. Jeg skal sige, at du er på Skype, og det er første gang, vi prøver det her på Whistleblower TV. Eller jeg prøver ja. det her på Whistleblower TV, men jeg håber i hvert fald, at teknikken bliver sådan nogenlunde. Men Pernille, hvis vi skal springe ud i det og ikke skulle høre så meget af mig, der sidder her og snakker, så kunne jeg godt tænke mig at høre, hvordan begyndte det for dig det her med at være fredsaktivist? Jeg ja, begyndte meget tidligt øh, på den måde at, øh, at, øh, at, at, at kigge på uretfærdighederne i verden. Og jeg vil sige, at jeg har kæmpet for retfærdighed, for ligestilling og for fred, øh, så længe jeg kan huske. Jeg gik på bandotte som var en progressiv skole, og hvor man øh, også behandlede den slags emner. Og jeg tror ikke, jeg har været mere end 12 år, da jeg gik med min søster i hånden rundt på Villavejene, hvor vi boede, og samlede underskrifter ind øh, for ligestilling, for, for de sorte amerikanere skulle have ligestilling med, med de hvide. Og det må jeg have været i slutningen af 50'erne. Okay. Og, øh, og, og, og, og <laughs> vi gik rundt og, og, og bad folk skrive sig på en liste. Det er det tidligste, jeg kan huske. Mm. Så efter det, så begyndte øh, kampagnen mod atombevægelsen, jeg at kampagne mod atomvåben, hvor vi demonstrerede og gik det, der hed påskemarscher, altså hvor man gik fra Holbæk til København, og, og i, i protest mod oprustning, både fra øst og fra vest. Og det var i, den første var i 59, og så var der i 60, og så var der 61, og, og jeg var ikke, gik ikke med hele vejen, men jeg var der med, på Rødhuspladsen, hvor talerne var, og... og, og øh, altså, hvor der samledes masser og masser af mennesker imod det her fuldstændig hysteriske oprustning. Ja, og, og, og hvordan var det at være en del af det? Altså for, ja, ja, ja, Det var jo... Altså det, det er jo sådan, at... at at hvis man underviser i historie ud folkeskolen, så skal man jo undervise i de her to Det er en del, eller i hvert fald, hvis man underviser efter Gyllendals historiebøger. Men du har jo været der, så det er derfor, jeg spørger lidt sådan, hvordan var det at være der? Der var et kæmpe sammenhold og en enighed, og en, et, et, et, et, et, et, baseret på en raseri mod det, der skete, og en angst ved Gud. Mm. Fordi at hvis... Der var jo atomvåben nok til at udslætte verden adskillige gange, mm. så vi var bange, og der blev talt om at bygge beskyttelsesrum i baghaven, og, og, og man kunne øh, altså købe forråd til en uge eller sådan noget. Det var fuldkommen latterligt, der var heller ikke ret mange, der gjorde det noget sted i verden. Men, øh, men, men, men det var jo en realitet, at der var en, en virkelig stor risiko for, at der ville en naturkrig. Men, men, øh, hva, altså, men starter den kolde krig allerede fra, fra 45, kan man sige det? Eller, eller går der lige nogle år, inden at man begynder at kæmpe mod, eller bliver klar over de her atomvåben, uh, hele oprustning og sådan noget? 1946 begynder, der, der blev, hvad skal man sige, jernetæppet jo draget, ikke? Jo, okay. Uh, uh, og så var det kampen mod uh, kommunismen. Uh, ophidset, selvfølgelig ophidset af usa at nu var det den røde fare, vi skulle være, passe på. Ja. Det, var, det var lige efter ja, altså, som sagt lige efter 2. verdenskrig, selvom det var russerne, der i den grad havde været med til at banke øh, Tyskland ned, mm. eller bremse Hitler, øh, eller vinde 2. verdenskrig, så er det jo altid blevet kaldt amerikanerne, der hjalp med at vinde dem. Det gjorde de også, men det var ligesom at russerne mindst lige så meget de næste 20 minutter. Ja, bestemt. Og, og, og man kan jo sige, at... at, at Kommer tilbage til 1. verdenskrig, 2. verdenskrig, så var kommunisterne jo også hadet. Ikke? Øh, der er noget med, at kommunisterne går ind i, i Bayern i 1918, øh, efter, efter 1. verdenskrig, og, og det har man nok bare ikke glemt. Men vi skal ikke snakke så meget om Bayern. Det ja, bliver for meget, hvis jeg skal snakke om kampagne ud to, men jeg vil bare sige, at det var mange, mange, mange, både gamle og unge, men det, var, det blev også nærmest en mode mm. blandt os unge at være øh, sammen om det her. Øh, man havde det der tegn, kampagne mod to vugne tegn overalt. Hmm. På tasker og på emblemer og på tøj. Og, og, og, det, det var virkelig stort. Så kan man sige, at det, er den, det er den tidlige start på flowerpowerbølgen eller blomsterbørnene? Eller, eller kommer det først i slutningen det var, af 60'erne? Det var i hvert fald et oprør mod det bestående. Ja. Et oprør måde, at vi bare blindt skulle øh, øh, følge alt og tro på, at af, af, af ligesom, og gjorde det rigtige. Ja. Men vi fik jo også... Vi, vi vandt jo på den måde, at vi, vi, øh, vi, vi, fik jo, vi fik jo igennem, at der ikke skulle atomvåben på dansk område. Det, mm. det fik vi igennem i Danmark. Og senere øh, ja, så var der også de store demonstrationer foran ambassaderne mod prøvesprægningerne. Um, hvor, hvor ja, der samlede masser af mennesker, der var virkelig oprørt mm. um, Og så kom... Um, så kom kubakrisen uh, jo. Yeah. Uh, og den blev jo, jo afværget i sidste øjeblik. Det er 62, ikke, Vi snakker om. Det er 62. Ja. Den blev jo afværet. Ja. Og der, der, var, der, var, der stod virkelig alt på spil. Der var jo 16, som man var ikke helt så klar over at det var så grejlt, som det virkeligheden var. Skal... Men det var, altså min tidligste, det, var, det var de tidligste øh, demonstrationer, jeg var med i. Okay. Øhm, og der, så fulgte fuldstændig naturligt efter det, i slutningen af 60'erne, øh, demonstrationer mod Vietnamkrigen, Fordi så, så blev det jo Vietnam, man USA kastede sig over. Ja. Fordi man var bange for, at kommunismen ville, socialismen kommunismen ville brede sig, øh, hvis man ikke fik den slået ned i, i Nord-Vietnam. Og den krig var så brutal og så modbydelig, og der var demonstrationer over, over hele den vestlige verden mm. imod den. Der blev brugt napalm, og der blev smidt napalm øh, ud over svibefolkningen øh, og små uskyldige børn. Men, men, men, men så begyndte øh, oprøret, eller demonstration, protesten jo, øh, også i USA, og så blev der skudt fire studenter mm. i Kent, som øh, okay. demonstrerede fredeligt. Og det, tror jeg, fik en enorm effekt, fordi så bravede Ja, øh, det efter... Husker. Altså, Kennedy bliver skudt i 63. Jeg skal lige sige, hvis man vil høre alt sådan noget med, med Cuba-krisen ja. og sådan noget, så kan man gå ind og høre podcast 2, der dækker en masse med JFK, og der er blandt andet omkring de her ting her. Men er vi... Hvornår bliver de der fire mennesker dræbt? Bliver de dræbt i, i 64-65, eller...? Jeg, jeg kan ikke huske på, okay. det, men, men det, det kan jeg ikke, men jeg kan i hvert fald sige, at der er... Øh, der voksede protesten altså helt enormt. Okay. Og jeg er helt opvist om, at det var de folkelige protester mod krigen der stommede mm. øh, Og det var også blandt andet øh, øh, øh, øh, altså Daniel Esberg, som... som øh, øh, altså Watergate-skandalen... Nej, ikke Watergate-skandalen, men den der... Øh, Pentagon-papirerne, ja. Ja, Pentagon-papirerne. Ja. Og han smuglede papirerne ud fra Pentagon og beviste, at det vi fik at vide om, hvor ofte de godt det gik i Vietnam, det var løgn. Ja, og det gør han fra 69 til 71. Ja, der ja. smuglede han altså 7000 øh, sider ud, som, som så beviste, at det gik simpelthen rejsesfuldt i Pentagon, slutter i Vietnam. Ja. <tryk> og senere, altså senere mange år senere, øh, indrettet øh, Robert McNamara, som var... Øh, forslagsminister, dengang, at hele krigen var bygget på en løgn, fordi der var ikke der var ikke nogen vietnameser, der havde angrebet et øh, amerikansk skib i, i Tonkin-bugten. Så, så, så det var altså en falsk flag-operation, Men det vil jeg meget gerne vende tilbage til senere. Det skal vi i hvert fald vende. Jeg skriver da i hvert fald lige noget her på på, på, på på papir, fordi falsk flag, og netop det der i tonkin det er jo øh, det vigtig information i forhold til ja, hvad kan man sige... Øh, hvad vi kommer til at tale om senere. Ja. men i hvert fald så øh, var, var, var de der demonstrationer samlet også masser af mennesker, og, og, øh, <coughs> og der var slåskamp mod politiet, og det var, det var stort set altid politiet, der i gang satte de der, så de kunne rydde gaderne for den amerikanske ambassade. Nå, så øh, var det senere i 72, så var det protesterne, så var det kampen mod EU, eller dengang hed det EF kæmpe demonstrationer mod EF, fordi vi var bange for, at det var en stor pengemaskine, og, øh, og det ville ja, det ville blive en øh, at suverænitet for Danmark, at tingene ville blive vedtaget i EF eller i EU, mm. og det var vi bange for, at vi ville beholde vores selvstændighed. Og man kan jo roligt sige, at vi fik ret i vores angst og tvivl. Det må man sige, ja. I dag er, det, nu er der ved at blive I disse timer eller dage Er der ved at blive vedtaget en lov om At vi ikke engang kan protestere Mod at få øh, g fødevare fødevarer Ind i, i landet Vi kan ikke engang selv bestemme Hvad vi, hvad vi ikke vil have ind ja. Vi kan ikke engang sætte en, en bremse op for Hvad vi ikke vil have ind Af, af, af, af gift ja. Det er det her tra transatlantiske samarbejde Som man har lavet øh, øh, Udenom alle os andre så, men, men det er jo på alle punkter, at tingene bliver ikke vedtaget i Danmark mere, de bliver vedtaget i EU, eller også bliver de vedtaget af USA. Eller det er de store øh, firmaer, øh, store multinationale firmaer, der faktisk bestemmer. Mm. Så, så, så hvis de bestemmer, at vi skal til gensplejset øh, gelsplicede majs, selvom det er giftigt, så kommer vi til at importere gensplejset majs. Sådan er det bare. Og, det, øh, og hvis vi siger nej til det, så kan de her firmaer, der, laver gen, der producerer de her gelsplicede majs, de kan så søge erstatning ja. øh, mod landet, for, øh, for at vi skal så godt gøre det tab, man kunne have øh, altså ja, de penge kunne have tjent, hvis man indførte det. Jo, jo og, det, og, og det paradoxale er jo, at ved siden af, så gør man så alle de naturlige frø øh, ulovlige. Ikke? Så man må ja, ikke have, øh, man skal ikke have de her frø, der kan gen, øh, øh, reproducere sig selv. Man er simpelthen ved at, at, at, at sørge for, at alt såsæt, det må man... Det må man, altså om 20 år måske, lad os, sige, lad os håbe, at det ikke sker, men, men så er der ingen frø, der kan sætte sig selv. Du bliver nødt til at købe alle frø fra frøbanker, fordi at nu har de store firmaer sat sig på alt. Man har gjort det allerede i, i, i æbler tomater, ved jeg, hvor man har fjernet kerner, og, og, og, så, så man ikke kunne så det igen. Og, og, jeg ved ikke, hvor mange af de produkter, der så er kommet til Danmark, men du har jo helt ret i det her, at der er jo en kæmpe GMO-industri i USA, som vi helst ville være for uden her i Danmark, fordi der er vi sgu landmænd Vi ved, hvad det vil sige, når der kommer ting op af jorden. Øh, øh, Jamen, det er rystende. Det er rystende, det er det, Panetta, Det er, men... er altså en af de ting, som vi har blivet vedtaget, og det var, det var, så langt tænkte vi ikke engang gang, men vi vidste, at vi havde skrapper regler for miljøet end andre steder. Så, men, men vi tabte jo. Mm. Altså, kapital, kapitalen vinder jo altid. men mindre vi kan virkelig skåre. Mm. <laughs> det tager jo penge men det er jo det, vi prøver på på alle mulige måder. Men det er jo nu for lige at fortælle om de ting, jeg selv var med i. Mm. Det var så i, 70, i begyndelsen. Det var så op til 72, da, da afstemningen var der og hvor vi tabte knepet. Så kom kvindesags Bevæg, så kom kvindebevægelsen, hvor det handlede om ligestilling for kvinder, og, og kvinder skulle have ligestilling på, arbejdet, på arbejde, lige løn for eksempel, og lige adgang til universiteter og, og højere stillinger, og øh, det var jo så i mange år, vi, vi kæmpede for den ligestilling, og den er... Der er sket noget, men det er jo ikke... Der er jo ikke engang en lige løb. Ej, lige løb. Jeg, kan så, fortælle, jeg, jeg, jeg kan Jeg kan faktisk fortælle der er ligestillingsloven er lavet på min fødselsdag den 9. februar 1976. Nå, okay. så, så, og så kan man så spørge sig selv, om hvor meget er der så sket i de efterfølgende 37 år. Ja. Men, det er, øh, mange, mange flere, flere kvinder ind i, i, i, i, i højere stillinger. Det er der. Ja, det, det, kan det er problemet. simpelthen rigtigt. Øh, men... Øh, men der er så altså også mange steder i, i de lavere stillinger, hvor der ikke engang er lige Nå, okay. Men det var så en af de kampe, vi, vi tog der i 70'erne, og jeg var med til at lave nogle meget, meget sjove kvindesagskrappereer øh, der i midten af 70'erne. Mm. Øh, ja, for det var når. Det, det er rigtigt, fordi du, du på et eller andet tidspunkt så kommer du jo også, på, at du er jo på skuespillerskolen. Hvor, ja, altså det jeg, jeg er uddannet skuespiller. Og det, det blev jo fra 66 til 69. Okay. Øh, og, så, så, og, og så var jeg jo skuespiller i de år også. Ja. Altså, det var ikke kun den politiske. Nej, nej, det, det er jo det. det, det lad os lige få den side med nemlig. Også ja. at, at det glemte vi lige. Men det er rigtigt, du er skuespiller, og du er, er, har lavet masser af teater og politisk teater. Blandt andet husker jeg den med Peter Larsen. Den håber vi kommer tilbage til med Tamilsagen. Og hvad hedder det... Så, så skal vi helt ned til 92, men det, ja, det kan vi men, men, også... men, men det kan vi tage senere, hvis vi lige skal tage det sådan kronologisk. Men lad os lige få det med i hvert fald, at, at du er skuespiller. Så du, så du laver altså en masse politisk teater, også i forhold til kvindekampen? Ja, det gjorde vi der i midten af 70'erne, sammen med... Det var sammen med Lene Vasko og Anne-Marie Helger. Vi var faktisk de første piger. Okay. Tre kvinder, der stillede os op ind i huset teater og lavede kvindesalskabaret. Men vi var altså... Jeg jeg kan påstå, at vi, var, vi gjorde i hvert fald, hvad vi kunne, for at være sjove. Altså, i stedet for, at man bare stod og skældte ud og sagde, at det var, det var urin og sådan noget, så var vi altså sjove og i frække kjoler og masser af smykker og røde negle og sådan noget. Ja. Og det var nogle af de enorme succeser. Vi var oppe på skagen, skagen med dem om sommeren. Og sådan. Det, det, det, var, det var sjovt. Men det er, også, det er også det, jeg husker 70'erne for. Altså, der var en masse happenings, der var... Nu ved jeg ikke lige, hvor meget jeg er kendt til Solvognen, men der kom jo de her forskellige grupper, Røde Mor og sådan noget, som, som lavede det her politisk teater, lavede de her happenings. Og, og, og det er jo også, synes jeg, noget, der er glædet væk i dag. En masse trupaduer, politiske sange. Der var en... Altså, os, der voksede op i 70'erne, kunne godt mærke, og selvfølgelig jeg der også har levet i 60'erne, vi kunne godt mærke, at det var en anden tid, ikke? Altså, folk... det var, var, jeg vil sige, der var vildt gang i den. Det var enormt skæld. Der ja. var masser. Der var Jomfru Aneteateret, og der var, øh, ja, netop, som siger, Røde Mor og Række øh, Skalleø. Der var bunker i fældeparken og alle steder var der bunker af alternativt skal vi sige. Oprørsk, både teater og musik ikke? Og, ja. og happenings. Jeg har solvognen, der lavede de mest vilde happenings. Og vel også en personlig udvikling, hvor man går så fra... Var der BOU, så var der bedre uge på Danmarks Radio, børne- og ungdomsudsendelserne ud, ud, på Danmarks Radio, børne- og ungdomsafdelingen på Danmarks Radio. Men det er jo sådan set, jeg vil sige, det er, jo, det er jo simpelthen lukket ned, fordi det er jo der, protesterne kommer fra. De kommer fra underhånden. Mm. Det er jo ja. der gør op og, og, og, og, og, og råber op og siger, at hey, der er noget galt, og advarer. Jeg vil sige, det er jo ikke kun at skælde ud, det er jo også at advare mod udvikling. Det er jo det man gør. Det er mm. jo det de gode dramatikere gør mm. og, og protesterne selvfølgelig gør. Øhm, der var sandelig altså, hvad skal vi sige, John Bass og Bob Gelderns nogle, de var jo med til at op op op Bible var jo med til at stoppe jordenkrigen. Mm. Øhm, øh, men, men altså så så, så så lukker man jo dette slags hvad skal vi sige kanaler ved at fjerne støtte, eller ved at gøre det ved at, øh, ja, altså ved løbet, øh, og, og, og, og dengang jeg, vi, kunne få, vi kunne få teaterstøtte, vi kunne få støtte til vores kabbereder, mm. og, og sådan så vi fik, ja, hvad, vi fik et sangerlæg som man så havde øh, til låns. Men der var mange flere penge til Alternativ Teater, og der var så mange flere små teatre, men så lukker man jo bare i for kassen, hmm. og sætter folk i aktivering, hvis de skulle være ledet i, i 10 minutter, så forhindrer du det jo. Ja, og man kan jo også sige, at det som 60'erne og 70'erne gjorde, det var jo også et, et opgør med den her, jeg vil sige, den her parcelhuskultur, ikke, hvor at, nå, man, man, man mødte en mand, og så, øh, så kyssede man lidt med ham, og så var man nærmest forlovet, og så voksede man op bag legusterhækken, og alt var pænt ud af til. Men lige pludselig så kom der jo netop det her, opbrud, der gjorde, at folk begyndte at tænke selv, ikke? Altså, begyndte at, at sætte to og to sammen. Måske var det også, og det har du jo ret i, på grund af de krige, der blev udkæmpet ude i verden, hvor man tænkte, vi bliver nødt til at gøre noget. Altså, jeg går ud fra i 60'erne og 70'erne, så har 1945 jo ikke været, og 40 for den sags skyld, jo ikke været særlig langt væk. Øh, altså, de forældre, man havde, ville kunne huske 2. verdenskrig og sådan noget, ikke? Ja, jo, jo, selvfølgelig, de var ja. ja, ja. Men, men, men det er jo klart, at tingene går jo i, i bølger, og det er jo klart, at dem, for dem var det en, en, en tryghed, de savnede, så de, de ville have en materiel tryghed og hus og sikkerhed og, og, og sådan noget. Så kommer der en, en generation, der vokser op, øh, der siger, hey, det, hvad skal vi sige, ungdomsoprådet startede nærmest i Tyskland, hvor, hvor, hvor, hvor, hvor ungdom siger, hvorfor stoppede ikke Hitler, siger til mm. deres forældre, hvorfor lukkede øjnene for alt det, der skete? Mm. Og, og, så, og hvor man så sætter spørgsmålstegn ved, om lykken virkelig er materiel for brug hele tiden, så, så kom den bølge der, hvor man gik i, i, i hippie-tøj og, og havde andre værdier og spiste brun ris og, <laughs> og, og, og alt sådan noget, ikke? Jo, jo, altså... Den slags, det, det kommer selvfølgelig i bølger, men, men, men, men, men, men det er rigtigt, der, der, var virkelig, der var virkelig gang i den i 70'erne, og der var først og fremmest en enorm tro på, at vi kunne gøre noget, at vi kunne ændre noget, og det her ville gå den rigtige vej, og vi havde Beatles og Rolling Stones øh, med os, ikke, og ja. de, alle de store grupper med os, at, at vi kan få en anderledes verden, vi kan få en bedre verden. Men øh, så, øh, Ja, hvad skal vi sige, så øh, øh, øh, vandt kapitalismen jo. Altså, man, øh, da, da, da muren faldt, og da øh, øh, Sovjetunionen brød sammen, så kan sige så vandt så den fløj jo. Og mm. så altså, nu er vi oppe i 89, ikke? Jo, ja, nu er vi oppe i 89, ja. så vandt kapitalismen. Ja, og Men, der... Og andre, øh, andre demonstrationer. Der var øh, demonstrationer mod Barsebæk, altså mod atomkraftværker. Der var øh, demonstrationer mod, hvad der foregik i Sy Sydafrika, apartheidstyret, og USA's øh, afsættelse af eller De, de, de myrdede Allende og øh, kuppet ham den 11. september, for nu at bruge en meget dato, 1973. Ja og indsatte et, et, et, et svin af en diktator, som man kan i hvert fald ikke sige, at USA altså kæmper for at indføre demokrati. Hvis det passer dem, så indfyre de en diktatur. Ikke? Det handler om at kæmpe imod socialisme. Hver form for socialismen bliver slået ned. Jamen, det, det, har, det har jo været flam, flammesværet, man har, eller det, man har an, a, fjendebilledet ved at sige. Ikke? Man har brugt det kommunisme, det de røde, det, alt, det, ja. alt det, man har invaderet. Første verdenskrig, anden verdenskrig, altså ja. øh, Vietnamkrig, øh, Altså, det, det, ja. det, det er jo helt håbløst, ja, det her. Det, det er hver gang, der popper en lille bille, en smule socialisme op, så skal den slås ned. Og, og, og, og kommunismen, det bliver jo mantraet McCarthy og med alle sammen, som, øh, som altså indoktrineret Vesten, eller ikke mindst amerikanerne med den røde far, den kommunistiske far. Mm. Og det, det er simpelthen ideen i kommunismen, man er bange for. Og så bliver man ved med at bruge Stalin som den store bøgmand, ikke? Mm. Nå, men øh, så... Hvis, er... hvis jeg lige må komme ind med noget der, fordi der, der er faktisk noget, noget, noget vigtigt der. Det er jo sådan, at Danmarks Radio lavede nogle programmer på et tidspunkt, der hedder De Røde Lejesvene, hvor man prøvede at vise mig meget, at, at russerne rent faktisk havde forsøgt at få indflydelse på... på... På, på dansk øh, medier, øh, radio, tv og sådan noget. Ja. Æ, som pangdang til det, så lavede man bagefter noget, der hed de blå legesvinden, som så viste, at amerikanerne havde faktisk haft held til det, som russerne havde forsøgt på. Det vil sige, at der kom fra Pentagon øh, direkte over, øh, ting, som så blev oversat i Danmarks radio, som ordret blev læst op i Danmarks radio. Det vil sige, at den amerikanske propaganda startede simpelthen fra 1945 og frem efter nu, når du nævner det her med, med at, at at det presser på. Ikke? Så, så var det bare lige for at sige, at, at der er i hvert fald noget, der tyder på, at vi er ikke så kritiske for, over for amerikanerne. Vi lever også nærmest i en amerikansk verden her i Danmark i dag. Jo, ikke? Øh, meget amerikaniseret Danmark, må man sige. Så, men, men det var bare lige sådan en lille anekdote for at smide den ind. Jamen det er rigtigt. her, har der støttet højrefløjen, og, og ja, helt, helt, helt enormt. Og haft indflydelse, og hvad man ikke, ikke har indflydelse på medierne, det slår jeg ikke tæk, tænke på. Nej. Altså, det er jo en propaganda propagandamaskine, vi ser nu. Ja. Og, dem, øh, og det kommer ja. vi, jo, vi kommer jo netop til, og det er også derfor, jeg gerne ville nævne det. Vi kommer jo netop til, hvad medierne er blevet til i dag. Okay. Uh, det skal vi snakke om lidt senere Fordi du, du har kørt en ordentlig kamp mod, mod de danske medier Og skrevet masser af læserbrev så, men, men lad os prøve at holde os til det der Kronologiske, historiske og, og, og du fortæller videre Ja, men så øh, Må jeg måske springe op til Irekrigen Jeg Jeg øh, Til Irekrigen, hvor Vi jo ikke troede på Altså det var jo øh, øh, Allerede i 2002, slutningen af 2002, vi kunne regne ud, nu, nu ville der altså komme krig i Irak. Mm. Fordi at vi blev uh, bombarderet med, at Saddam Hussein havde masserudlæggelsesvåben. Okay. Er det 2004, Og... vi var i Irak? Nej, altså, nu, nu er i 2002, men så i, i, i, i, i foråret 2003, i marts 2003, var der jo hverdens omspændende demonstrationer ja. i Irak-krigen. Dem, dem var jeg så involveret i som medlem af kunstner for fred, og vi satte også annoncer i, i, i, i protester, men der var ingen af der troede på, at Saddam Hussein havde de her masseudvægelsesvåben, og de der våbeninspektører fik jo ikke lov til at undersøge færdigt mm. øh, altså hans fliks, og, og øh, ja, nu kan jeg ikke huske, hedder, ham i England. Han hed Kelly? David Kelly? Ja, ikke, det var Kelly. Det var ja. en sag, der optog mig meget. Han sad jo også dage på BBC. at der, der, der var ikke nogen øh, tegn på, at han havde de her masseudlægsesvågne, som, som både Tony Blair og Bush havde sagt, at, at han havde. Og så døde han sgu David Kelly. mærkeligt nok. Han var ude og gå en tur i sin skov i, i Oxford. Jeg og så blev han fundet med, overskåret, med et overskåret håndled. Og man sagde, at han havde begået selvmord. Og det var der ikke nogen, der troede på. I hvert fald ikke hans familie. Og heller ikke de læger, som senere undersøgte ham. <coughs> sagde, at den vene, han havde ramt, kunne slet ikke øh, altså poste så meget blod ud. Eller man kunne ikke dø af skæret i den vene, som han havde skåret i. Det kunne, man kunne ikke få blødet øh, ved, ved den. Ja. Øh, og så... Det er der altså en, er en lang række engelske kirurger og læger, der siger, og andre læger. Ikke? Jo, men altså... man, man... Så, og, og så er, og med de her abduktionsrapporter er så blevet hemmeligstempet for 70 år. Mm. Så er det jo, at man begynder at undre sig, ligesom man har undret sig i 50 år over, øhm, at øh, papirerne omkring Kennedy-mordet er hemmeligstempet. Jo, jo men altså man kan jo godt gå tilbage til 60'erne og 70'erne der og så sige, jamen der var, nu nævnt du selv Beatles, ikke? Altså der var en masse, øh, der prøvede at, at, at skabe øh, fred, som blev slået ihjel. Bob Marley, øh, øh, George Harrison, øh, øh, masser af folk, der blev blevet, blevet skudt for at, at, at prøve at skabe den her fred her, ikke? er John Lennon, ikke? Ja, undskyld John Lennon, ja. Undskyld. ja. Ja, ja. Men der er jo ja, mennesker, der hele tiden forsvinder. Og det er der også sådan, det er der i høj grad nu, øh, når, når vi snakker om, om, om 1. september-løgnen. Men den vil, vil vi også komme tilbage til ja. om, om, om lidt. Eller måske vi måske snart til at tage den. Men, jo, jeg men tænker, jeg at, tænker måske, at vi skal tage den nu. Fordi i stedet for at springe frem til Irak-krigen så sådan kronologisk, så kommer 11. september jo først i 2001. 11 kommer 1. september og det store terrorangreb i USA... Må jeg, spørge, må jeg spørge, hvor var du henne 11. september? Hvor, hvor var du, og hvordan oplevede du jeg stod, det? Jeg stod i min, i min, i min lejlighed og strøg. Mm -hmm. øh, fordi jeg skulle rejse efter. Okay. Jeg skulle til, til Spanien dennefter. Øh, og, og, og, og, og så var jeg et sted i Spanien, hvor vi så sad og så fjernsyn og synes, det var meget fortvivlende og mærkeligt. Men, men vi troede på historien. Vi troede jo på, at, at de der bygninger kunne dræge sammen på grund af dit fly. Hmm. Og det troede øh, vi på, men, det, men derfor var vi jo stadigvæk imod Irak-krigen og Afghanistan-krigen. For vi blev ved med at sige, jamen øh, hvad har... Øh, Irak-krig med det her at gøre? Hvordan, hvad er det for en forbindelse til Irak-krig, til Saddam Hussein, mm. og, og, og, og, og en egen læmme? sagde de bare, jamen han havde beskyttet de her mennesker, som øh, altså de her al-Qaida-grupper, som trænede, dem havde han ligesom øh, givet, hvad skal vi sige, lov til at være i Irak, og sådan noget, Røvn og slud, og der var ikke nogen beviser for noget som helst. Mm. Men, men på en eller anden måde blev det, blev det hele tiden kædet sammen Irak og ondskabens akse, Irak, Iran, Nordkorea, og, og nej. Det var, det, var, det var noget underligt rød og brøvelt, og ingen klare øh, spørg Der var ikke sat nogen klare spørgsmålstegn ved det, og, og, og, og bus varnen på øh, visit herovre på sin 50 -års og hvad det var 49 års fødselsdag eller 51, som lidt lys ud på, på sin kage og på fredensborgslog der var ikke nogen af os, der kunne få drage eller troede på ham overhovedet men det var jo men, men, men, men, men vi troede alligevel på den der terroraktion jeg ja. synes det var mærkeligt og der, og, man synes det var mærkeligt, at man skulle reagere så hurtigt og flyve ind og bombe i Afghanistan mm. for at oprindeligt tog vi jo i krig i Afghanistan for at bombe Saddam ud af og Osama Bin Laden ud af sin hule. Det var formålet, og det blev vedtaget lynhurtigt efter, det blev vi jo vedtaget den 12. september 2001, at der skulle laves en hævnaktion, hvis det kunne bevises, at, at terrorangrebet var styret fra afghanistan eller fra udlandet men det bevis har vi aldrig set men vi gik altså i krig mod afghanistan mod, mod taliban mod al Qaeda, mod alle de her terrorister som vi hele tiden bliver at vide, var der hmm. øh, øh, men, men det var altså ikke før og så i sommeren 2006 altså vi, vi var rimelig aktive i protesterne mod krigen. Men, men, men, men er det ikke også i vi... sommeren, sommeren 2006, at bus kom og mener jeg? Hvor, hvor, hvor vi har de der store demonstrationer. Ja, det er, hvor han har fødselsdag på Fredensborg, og de Nej, svejser. Hvad det 2005? Jeg kan huske, de, de svejser alle kloakdæksler men, til og ja. lukkede motorveje. Og det var helt det er, sindssygt, det der. Det var fuldstændig ja, er, hvor, vanvittigt, altså. Det der Nej, det var i 2005. Det var 2005, okay. Men, men, ja. og, og, og man kan sige, at før det her var der også... Jeg var, jeg var jo helt på linje med dig med, at, at, at jeg var sgu ikke klar over, at 9-11 var løgn, men jeg var jo imod krigende uh, Guantanamo starter, hvis allerede... Jeg tror faktisk, det er nu her uh, den 11. januar uh, 2002, at de første fanger ja, okay. bliver sat ja, ja. på Guantanamo. Ja, så der var, var jo masser af ting, som, som, som man, man kunne protestere mod, uden at vide, at at 9-11 var løgn, Altså Afghanistan-krig og Irak-krig så pludselig. I hvert fald så kiggede vi jo ikke ind for, at folk blev tortureret og, ah. og, og, og, og indspærret, uden at de havde været for en dommer. Nej. Og det havde de, de fanger ikke på Guantanamo, på, på, på, på under nogen omstændigheder. Øh, men jeg skal lige springe tilbage til, til 2005, ja. fordi der var det jo 7-7 i London. Nå ja, London-bomberne, ja. Og vi, og, og vi fik hele tiden at vide, islamisme, islamisme, is, islamistiske terrorister blev hele tiden kædet sammen med terror. Mm. Øh, og, og, og, og, og, og det troede vi selvfølgelig også på. Mm. Vi troede selvfølgelig også på det der. Men så var det først i 2006, at så var jeg med i en demonstration. Jeg var med i faktisk en aktion. Øh, hvor vi alle sammen blev klædt ud i de her orange fangdragter, som de bærer på Guantanamo. Øh, ah, hvor var du med den. Den kan jeg faktisk godt huske, den der. Ja. Og så gik vi med, med kæder om hænderne og fødderne, gik vi stille fra forsvarsministeriet og ned til den amerikanske ambassade. Det var en af de der... Øh, øh, ja, Brank hedder han, som, er, som, øh, som var en af dem, som var meget, meget god til altid at lave de her aktioner. Og så, og så efter det, så, så stod man der og sang Amazion uh, Grace uh, for, foran den amerikanske ambassade. Uh, og så tog vi ud på Christiania om aftenen. Om det var så sommeraften. Mm. Og så havde jeg spiste det, og så var der en, der sagde til mig, at det der med bygninger, det var helt løgn, at World, World Trade Center kunne slet ikke falde sammen på den måde, og i øvrigt var der en bygning til, der var faldet sammen, og, og det hele passede ikke, og, og hullet i Pentagon var alt for lille til, at der kunne flyve Boeing 767, tror jeg er, ikke? Øh, øh, nej, 667, øh, ind igennem, og, og jeg begyndte at sætte spørgsmålstegn, mm. og så havde jeg altså samme sommer fået anonymt tilsat nogle DVD'er fra nogle mennesker, ja, de var anonyme, så jeg vidste ikke, hvem det var. Og der var... Og der var uden på, uden på coveret var der sådan et stort isbjerg, hvor vi kun så toppen af isbjerget. så et billede. Og jeg vidste ikke, hvad det var. Så jeg lukkede dem ligge, og jeg havde andre ting, jeg skulle ordne den sommer. Men så, øh, så... Så hørte jeg mere om det. Så var der andre, der begyndte at fortælle mig, at det der med laver det er simpelthen løgn. Og så Havde jeg, jeg mødt min min nuværende mand, Nils Reif, og så sagde jeg til ham, skal vi ikke se de her DVD'er en dag? Og så satte vi os altså ned i oktober, eller begyndelsen af november 2006, og så de der DVD'er, og han blev ved med at sige, jamen altså varmen, varmen fra det der, øh, fra, fra benzin, når det er øh, flybrændstof, det bliver enormt varmt, og det kan godt så få det der stå til at smelte. Og så sagde jeg, er du sikker, jamen skal vi ikke se det? Og så så vi det, og så så han, World Trade Centers bygning syv, Mm. som jeg ikke hører om i medierne, falder sammen på 6,5 sekund og så bliver han fuldstændig lige bleg. Prøv at fortæl, hvad der skete lige der, fordi det er der garanteret mange, der godt kunne tænke sig at vide. Altså han blev lige... E. Jones, det var, det, det var øh, ham, som, øh, der hedder en, en, en amerikansk fysiker, som hedder Stephen E. Jones, som, øh, øh, øh, som holdt et om World Transcendent. Og det var den, vi så på videoen. Mm. Det var den, eller på DVD'en. Det var den, vi så, hvor han sidder og fortæller om, om, om, om øh, nanotermit, og der må være brugt nogle andre sprængstoffer, og der må være brugt noget, der skar de her søjler igennem. Fordi at man kan, at et, et hus kan jo ikke styre det sammen. Det er bygget op om et stålskelet. Øh, altså, det er ligesom et kæmpestort stort stål klatrestativ, hvor der så er beton og marmor og sådan noget på. Mm. Det kan jo ikke falde sammen lige ned... Jamen, det er helt vanvittigt. Det er noget med, det er noget med 24 stål, stålstralber i midten og 57 udenom, og, og det er jo helt vanvittigt, det her. Uh, men men det, ser, det ser Niels simpelthen af dig. I sidder og kigger på det her. Jeg dejlighed på Christiansen og kigger på det, og så bliver han fuldstændig... Hej, bag kæft. Og jeg ser bare sådan, ja, nå, no, og så, jamen og han var fuldstændig rystet, og så øh, gik han hjem, og så så var der selvfølgelig nogle links til det, som man kunne se på sin computer. Og så sad han og så det igen og igen og igen og igen. Og så kom han nogle dage efter og sagde, det, det er officielle officiel historie af løgn. Okay. Så sagde han, hvad så? Hvem har så gjort det? Ja, det ved vi jo ikke. Men, øh, men øh, den officielle historie er løgn. Ja. Så, og så, det, så blev man jo altså noget klappen over hele kroppen. Og så begyndte han at undersøge og forske og så skrev han sin første kronik, om at der må være nogle andre sprængstoffer, der skærer de her stålsøjler over, for ellers kan de ikke falde direkte ned og den officielle historie af løgn. Mm. Og der er sandsynligvis blevet brugt det, der hedder nanotermit, osv., så videre, osv., så videre, så videre alt det der tekniske. Mm. Men øh, den var der ikke nogen... Øh, den sendte han så til politikken. Øh, til, til politikken, den kunne ligge, og den blev så afvist sendt rundt i huset til og mm. til debat og alt muligt, frem og tilbage og slud Øh, ved den det, forklaringer på, hvorfor den ikke kunne optages. Men så tog informationen altså, en gang i marts 2007. Og det har måske været en svipser for information, det ved vi ikke. Men den kom i hvert fald på. Og så troede vi, nå, nu bræller det hele. Nu er sandheden frem I, i, i, i april 2007. Mm. Der skete ikke noget. Der skete absolut ikke noget. Men mm. så, så, så strikkede han et foredrag sammen. Ja, fordi så begynder med, at han at holde de der foredrag der. Og det, og det der er det, er det sjove af det hele, det er jo, at den kronik, han så får skrevet, øh, fortalte Niels mig sidste så om så fortalte han mig, at så spørger Gavin Weekly så, må jeg, oversætte den her, øh, må jeg oversætte den her til engelsk? Og det gør han så, og den kommer på Alan Millers øh, Patriots Question 911 og der læser Kevin Ryan så øh, den her, hvad hedder det, artikel, som Niels har lavet, og, og indstiller ham så som, som dommer på sin egen rapport, som handler om øh, de damper og, øh, og den røg, der kommer op fra, fra Ground Zero. Og på den måde bliver Nils i hvert fald inddraget i det. Men udover det, så er det jo også starten for jer to for at gå i gang med at skrive rigtig meget til medierne. Og der har du jo. Ja. Ja. Der, der har du virkelig en historie at fortælle der. Så så, ja. så den her kronik, der kommer fra information, øh, eller kommer i information, hvad sker der mere sådan? Øh. Jamen, der skete jo sådan set ikke noget der så begyndte vi at holde, at holde foredrag og, og, det, og det var faktisk kunstner Fred, som Jesper Klein var formand for som, som ligesom lagde hus til og øh, tillød arrangementet af, øh, som den første og det var den 11. september 2007 der blev det første foredrag holdt i Krundtønnen fordi der skulle lidt til. <laughs> men, øh, men og siden da så tror jeg at han har holdt 200 foredrag om det og, Æh, nu, nu ved så afsindigt de mange mennesker, at den officielle historie er løgn, vi siger ikke vi, på, vi ved, hvem der har gjort det det ved vi ikke, men der er jo altså afsindigt meget, der tyder på, at den amerikanske øh, regering øh, selv var involveret øh, i det, mm. og at de mennesker som øh, har været med til at skrive Project for New American Century, og og New World Order-fondene, som ville have, at, at forsvarsbudgetterne i den grad skulle op, der havde været fred. Mm. Altså, der havde været fred under, under, eller ikke fred, men der var i hvert fald ikke været krig nok. Sådan så de amerikanske våbenindustriaktier, de var jo i bund, der skulle simpelthen noget, øh, sparkes nogle, nogle krig i gang. Mm. Og det blev der jo altså. Det blev der jo med Irak og, og, og Afghanistan-krigen og, og, og, og alle de følgende. Mm. Uh, yeah. som man allerede havde vedtaget i 2001 I yeah, yeah. var, det, var det vedtaget det de her general Wesley Clark det kan være, går ind og google uh, sagde at, we, at han havde været til et møde i Pentagon hvor de havde snakket om at we have to take out som de siger we have to take out uh, otte altså, øh, lande yeah. ja, Irak, Afghanistan uh, Syrien, Yemen, Libanon med Libyen og Sudan og jeg kan ikke helt huske dem alle sammen. Somalia. Ja, jeg mener også Somalia på Somalia. Og ending up Syrien og ending up med Iran, ikke? Jo. Uh, at det, at det skulle så være det sidste. Og det er selvfølgelig, det handler selvfølgelig om at bemægtige sig i olien om at sidde på olien og det, og det handler om at bygge noget et kæmpe netværk af rørledninger ned af jorden selvfølgelig til at transportere den her olie og den naturgas, gas, den gas, der kommer op fra Uzbekistan, eller jeg kan ikke huske, hvem det land hedder. Men, men altså, der, skulle, der skulle en rørledning ned gennem Afghanistan, og det ville afghanerne ikke have. Og, og derfor så fik de altså valget mellem, at enten så blev de øh, enten så fik USA lov til at føre de der ledninger igennem, eller også så fik de krig. Og de sagde altså nej, og så fik de krig. Mm. Men, men det, det handler jo ikke om at indføre demokrati. Altså, jeg er jo lige kommet med det der eksempel med, med, med Chile og med alle de andre lande i Syder, Sydamerika og andre lande på jorden, hvor, hvor, hvor nogle folkevalg er blevet væltet, og der er blevet sat nogle øh, svin, nogle diktatorer ind. Så selvfølgelig handler det ikke om det. Vi, vi, vi tror jo ikke på, at uh, Brunsfeldt og Cheney og og, og, og øh, George Bush og Paul Wolfson, nogle sidder og græder over at kvinderne ikke har ligestilling i Afghanistan vel, det er der ikke nogen mennesker på jorden der betro på det er, er det det handler om, at vi skal have børnene til at gå i skole i Afghanistan, gud da ej det handler om kroner og øre det ja. handler om olie, det er klart og det handler om, at USA skulle have verdensherredømme det står sort på hvidt i det der hedder Project for a New American Century USA skal være verdensherredømme Ja, der står, at, at man, man har nogle ændringer, man, man gerne vil sætte i, i, i gang i den her rapport, og så står der, at for at indføre de her ændringer vil det gå rigtig, rigtig lang tid, medmindre man indfører, eller at der sker en ny katalyseret begivenhed som et nyt Pearl Harbor. Og så står, og så, ja, og, ja, og så står man så, at de samme mennesker, som har skrevet den her rapport, står jo så tilfældigvis et år senere og er i med i Bush-administrationen, og kan bestemme, hvad skal der ske. Nu står de lige pludselig med 11. september, og den her en begivenhed, så kan de bestemme, hvad der skal ske, og så skal man altså ikke lægge, altså være, være særlig god til matematik, før man skal lægge to og to sammen, og så sige, selvfølgelig begynder de at kigge på den rapport, og man kan simpelthen se trådet igennem det hele. Pernille, jeg tænker, at vi lige skal gå tilbage til det der, den der mediekamp, som I starter. Fordi, ja, okay. I, fordi dig og Niels... Øh, er jo vigtige øh, i det hele taget. Jeg møder jer inde på den hjemmeside, der hedder 11. Team. Jeg kan huske i starten, der, der vidste jeg ikke, hvem I var. Der var I lige gået ud øh, i protest over et eller andet, så kom I ind lidt senere. Og så ser jeg jer først i, har jeg været inde og kigge i april 2008 i hersprung øh, Arkitektskolen der, i Hersprung Salen, eller hvad det hed. Ja. Øh, og hvor jeg har holdt en del øh, foredrag der. Men der starter den her kamp mod medierne, Øh, og den starter der med den, med den kronik og jeg kan jo huske fordi jeg har jo været så har kendt jeg i hvert fald siden 2008 jeg har skrevet masser af ting kan du prøve at jeg fortælle mig altså, indlæg og læsebrev og kronikker og artikler og sådan noget, de kommer bare ikke i man kan lige så godt lade være men, det kan, men selvfølgelig er det jo meget godt at, at, at gøre det og så altså, og hele tiden hvad skal vi sige bide dem i haserne eller Øh, ånden dem helt i nakken, fordi de skal vide, at vi ved. Mm. De, de skal vide, at vi ved, og vi bliver flere og flere, der ved. De lyver. Mm. De lyver. Og, og der, er to, der er to sager, jeg godt vil hive fast i. Der er blandt andet den, hvor at, øh, hvor I har den i pressenævnet. Og den, den går igennem pressenævnet, det, det er før den med Danmarks Radio. Den tænker jeg, den tager vi bagefter. Men der er den, den der sag, hvor tingene kommer i pressenævnet, og hvor pressenævnet øh, ligesom får, kommer med en udtalelse om, at at, øh, at selvfølgelig bør man dække World Trade Center bygning 7, hvilket afsted kommer, at der er så i 7-10 dage eller sådan noget, kommer en masse aviser, der begynder at skrive om bygning 7, og hvor man ikke kan få armene ned og tænker, nu, nu rykker det, men, men i virkeligheden så er det bare fordi, de her aviser skal dække sig ind, og sådan, så ligesom kunne sige, ja, nu, se nu har vi skrevet i hvert fald mindst en artikel om bygning 7. Ikke? Øh, men det var jo også noget, I havde sat i gang, som jeg husker det i hvert fald med, med, med at det til sidst kom øh, en, en udtalelse fra presenævnet. Jamen, de, de synes jeg jo ikke, at det er. Det, det, det er en næste sag med Danmarks... Den første næste sag ah, med Danmarks Radio, tror jeg nok jeg ja. ikke engang rigtig huske det, fordi der er så mange. Jeg vil hellere uh, fortælle om min egen. Ja, Fortæller om den, så. Øh, for, øh, og, og så det, jeg kan det, jeg næste, sige, at man kan gå ind på verdensversion version 2, for jeg ved, at jeg har skrevet et om det, så kan man gå ind på verdensversion version 2, og så kan man søge på det. Øh, men din sag med Danmarks Radio, den, den gør jo også vigtige ting. Ja. Øh, og Øh, må se. Jamen, det må være 2011, det var oktober 2011, fordi der var det 10-årsdagen for, for krigen begyndte i, i Afghanistan. Og, og der havde Danmarks Radio en udsendelse, som netop øh, hvad, hvad, hvad skal vi sige, omhandlede 10-årsdagen for, for krigen i Afghanistan. Og så stod der i deres pressemeddelelse, eller på deres hjemmeside, så stod der krigen i Afghanistan, som blev afledt af, eller som var et resultat af, af Osama Bin Ladens angreb på World Trade Center. Eller, hvad skal vi sige, øh, terrorangrebet på World Trade Center, som var dirigeret af Osama Bin Laden. Ikke? Mm. Det, det, det, det skrev de i deres pressemeddelelse, og så skrev jeg ganske roligt tilbage på en mail, hvor vi er det fra. Mm. Altså, at det var Osama Bin Laden, ikke? Så siger de, jamen det er jo den almindelige opfattelse, det er jo, det er jo, det er jo den almindelige, øh, hvad skal vi sige, ja, opfattelse og forklaring. Så siger de, hvor er det fra? Jamen den har vi jo fået fra, jeg har jeg fået noget bevis? Så siger de, nej, så går jeg til, øh, så går jeg til lytterne og, redaktion og klager, redaktør og klager, og så går den altså helt op til Maria Røger som hvor det ender med, i en mail til mig, det tager lang tid. Og hun er chef for DR, ikke? Ja, hun er, hun er generaldirektor. General ja. uh, uh, og så til aller, sidst, så får jeg faktisk en mail, underskrevet af, af Maria Byron, hvor i hvor man må erkende, at man ikke har noget bevis på, af den officielle historie, om at USA blev angrebet af 19 araber, de fra en jordhul i Afghanistan, at den ikke er sand. Mm. Eller at, den er, at der ikke er nogen beviser på den. Det er jo ret epokegørende, altså. Det må man men, sige. Men, det, men, men der skete jo ikke noget andet, end jeg fik det brev. Men altså, det har vi da. Vi mm. har det da sort på hvidt. Og, øh, øh, øh, men de bliver ved med at sige det. Altså det vil sige, de bliver ved med at sige noget, de har fået at vide af USA. Og vi har jo altså ret mange eksempler på, at USA har løjet. Mm. Altså for eksempel med, med Irak-krigen, ikke? Mm. Altså for eksempel med Saddam Husseins madsudviklingsvæben. Det, det var jo løgn. Det, det er løgn, at Oswald var alene, hvis han overhovedet var med, til at skyde Kennedy. Øh, de, de skyde... Hvad hedder Robert Kennedy. De skyde Martin Luther King. De skyde Malcolm X. Der løgn på løgn på løgn på løgn op gennem hele historien fra USA's begyndelse, hvor de slagtede, jeg kan ikke huske, antallet af indianere, men, men det, det, det, det, det, er jo, det er jo simpelthen, hvad de har lavet af, Harold Pinter kaldte, kaldte det, den engelske dramatiker og Nobelpristager, eller Pinter kaldte USA det mest blodtørrige, land i verden nogen Jamen det er også... Så vi har masser af løgne, men hvorfor skal vi så bare tro på dem? hvorfor skal vi sende vores egne danske drenge i krig? Mm. Jeg kan ikke huske, hvor mange der døde i Irak, men der døde 42 i Afghanistan. Og nu forleden dag læste jeg i Avisen, at, at det har ikke, der et nyt sket jo, der er måske nogle børn, der er i skole, men vi sender da ikke folk i, i, i døden og, og smadrer et lands infrastruktur, for at der skal nogle flere børn, der kommer i skole. Det, hvis, tænk, hvis vi havde brugt de penge, der bliver brugt på krig, på at lave skoler i Afghanistan, mm. der kunne, så kunne der <laughs> simpelthen en skole til være barn. Ikke? Jo, jo. Æ, så, så det er jo ikke rigtigt. Men... At, at de at, at mange penge, der bliver brugt på, på det, der hedder forsvar, som jo efterhånden er angreb, ikke? Men det er rigtigt nok, Pernille. Det er jo, altså, det, det er jo ikke for at gøre de der ting der. Det, der er en våbenindustri i USA, der skal brødfødes. Og den er vokset sig større og større siden 1945. Man kan sige, at efter 45 så overtager amerikanerne jo også et stort antal forskere. Det gør det sådan set også før igennem Operation Paperclip. Uh, Harry Truman's operation paperclip, hvor en masse nazi-forsker glider ind i forskellige projekter. Manden, der opfinder det føreløse fly, for en Braun, ind i NATO. Uh, det er sgu dem, der har missilerne i dag. Ikke? Der var ikke noget, der hedder missil i 2. verdenskrig, der hedder det føreløse fly. Uh, Men alt den her raketudvikling, den her våbenudvikling, det her, våben, det her militær industrikompleks vokser så kæmpestort, og nu er det så stort, at nu er det nødt til at lave krig ude i verden, for ellers så, så mister man simpelthen arbejdspladser i USA. Jeg ved ikke, om det er 40 eller 60 eller 60 af bruttonationale der er baseret på våbenindustri. Men det er jo altså en kraftsvulst i, i forhold til fred, kan også, man sige. Derfor, ikke? Det er også derfor, altså hvis jeg lige må bryde ind, det er også derfor, det er så vigtigt at afsløre 9-11 løgn. Mm. Øh, fordi det, er, kan, kan være, det kan være en nøgle til at afsløre Hvordan tingene hænger sammen. Netop det der med, at det handler om områden ikke. Jo. Men hvis jeg selv skal snakke lidt videre om min egen, øh, øh, min egen øh, øh, siger, skrivevirksomhed, ja. så skrev jeg en kronik, som kom i, i arbejderen, den lille avis, arbejderen her i januar, en avis, som jeg er fuldstændig sikker på, at ingen andre vil røre. Fordi at, hvad jeg har sendt af læserbreve til information og politikken, Uh, kun de to, tror jeg, måske også weekend uh, som bliver afvist. Det er helt simpelthen, der altså starke vis. Og de bliver afvist med den begrundelse af, at uh, man ikke har plads på reaktionen. Det er selvfølgelig løgn. Det er selvfølgelig fordi, at, at vi taler om de her ting, som er så forbudte, som man kan jo sige, at, uh, at det i sig selv beviser, at, at, at, at vi at rører at ved, røre ved noget, der er farligt. Fordi ellers så kunne de jo, hvis du kunne udbevise det, kunne de jo bare trykke det. Jeg men... har mange, blandt andet direktøren for information og, og, og andre højtstående journalister indrømmer, at de ikke har nogen beviser på, at den officielle historie er sand. Men der er flere og flere, der ved, at det er løgn. Mm. Øh, men inden du skriver den øh, kronik, der bliver du jo valgt som formand for, for, for kunstnerforfreder. Altså den forening, som du snakker om, at Jesper Klein var formand for... Og, og som startede med at holde de her i Krutsønden, holde de her foredrag omkring bygning 7, den forening bliver du selv formand for. Ja, øh, I 2000. Det, ja, altså formand for øh, her i, i slutningen af, af 2013. Okay. Og det er derfor, du begynder at skrive. Altså, jeg ved ikke, om det er derfor, fordi det har du jo gjort hele tiden, men nu begynder du altså i kraft af din, din, din, din rolle nu som formand for, for Kunst og for fred at øh, og, og køre på jo. Og, og, og, og, for også for trygge ja, de der skrev, ting. Ikke? Jeg, jeg vil hellere sige på den måde, at jeg skrev et, et, et, et brev til medlemmerne af kunst for fred, at, at jeg, ville, jeg ville altså kende for, at de her ting kom frem. Og ja. så er der nogen, der måske er berøringsangst, og ikke tør at røre ved. Det, det er der ikke noget der ved. Mm. Altså det kan ikke gøre, gøre ved. Men vi kan ikke gå rundt med et lille skilt, hvor der står, at vi ønsker, at øh, passivinetserne skal have deres eget land. Øh, fordi det hjælper ikke noget. Det hjælper, at vi gjorde det ikke. 30 år. Ikke? Mm. Øh, det, det hjælper ikke noget. Det, det hjælper måske, at, hvis vi kan afsløre den her kæmpe store løgn, og så få altså en, en, en virkelig omvæltning. Øh, jeg har lige set, hva, hva, og jeg glemmer den slags tal, men jeg kan ikke huske, hvor mange. Jeg tror, det var 30 milliarder Danmark skulle til at købe nye jægerfly for, altså til. Til, at, til bare at føre amerikanernes krig sammen med dem. Det vil vi da ikke. Nå. Men i hvert fald... den der kronik, den hedder, jeg, jeg hedder noget i stil med, jeg er en konspirationsteoretiker, gør den ikke? Nej, den hedder præstens Nå, undskyld. Den fik jeg så øh, i her. Og, og den handler om, at, øh, at øh, man bliver altid stemplet, når man sætter spørgsmålstegn ved noget som helst af den slags her, så, øh, så bliver man stemplet som konspirationsteoretiker. Ja. ja, det er en konspirationsteori, siger man så. Det er et meget godt stempel, fordi så har man bare latterligt gjort folk og lukket munden på dem. Mm. Men øh, dette ord, konspirationsteori, eller denne vending, den blev opfundet af CIA, der, øh, i forbindelse med, at folk, der ikke troede på Warren rapporten og Warren Reporten det var den, der blev skrevet efter mordet på Kennedy. Øh, der var mange, der ikke troede på den, og, så, og de skulle så stemple som konspirations at man troede, der var en konspiration bag. Hvad er en konspiration? Det er jo en sammensværgelse. Så hvis der er nogen, der begår et bankrøveri, øh, øh, eller har planer om at begå et, et bankrøveri, så er der altså nogen, der konspirerer. Og hvis man tror, hvis politiet så tror, at det er den, man ikke har noget bevis for, det, så er det en konspirationsteori, mm. indtil det er bevist. Ikke? Jo. Øh, og, det, der, er, og, og der vil jeg sige... Ja. Og der vil jeg sige, at, at det bruger jeg jo rigtig meget tid, faktisk podcast 1, 2 og 3 mener jeg, og også 4'eren på netop at bryde det her ord konspirationsteoretiker ned så hvis man vil have lidt mere i dybden, kan man gå tilbage og høre nogle af de gamle programmer okay. Æh, i hvert fald da da jeg selv var var, var 17 år og, og, og, eller jeg var lige blevet 17 år, og opdaget, at den var rivende gal med med kendimuret. der var jeg på højskole i Holbæk og, og var elev der, og, og så kom Poul Borem løbende op ad trappen om aftenen. Poul Borem var vores lærer, han var jo øh, digter og stifter af fatterskolen. Øh, han kom lærer, løbende op til at kende, de er døde, kendte de er døde. Så løb vi ned og sad foran fjernsynet, en lille sort-hvid fjernsyn, sad vi alle sammen og kiggede og, og fik lynhurtigt at vide, at det var øh, lige Lig vi også Oswald, som var øh, en kommunist og og havde en russisk kone, og havde sympatier for, for Castro og sådan noget, der selvfølgelig havde gjort det. Så det var straks, så man udråbte straks en kommunist til at gøre det. Ligesom man i dag er en terrorist, en islamist, is, islamistisk terrorist til at gøre ligegyldigt hvad, ikke? Mm. Nå, men øh, <tøk> det troede øh, nogle dage efter, så var jeg, øh, eller noget tid efter, var jeg med min far inde til et foredrag, i Oldfield, hvor der var en amerikansk øh, advokat, der hed Mark Lane, som øh, gennemgik det her mor på Candy og, og hvordan man påstod, at den der, der hedder The Magic Bullet, kuglen, havde ændret retning fem gange, og, og, og det er noget røv. Så dengang, der var jeg altså 17 år, så tænkte jeg, det er simpelthen løgn, de er blevet løjet for. Og siden der har jeg været meget skeptisk. Men det fik jeg så skrevet en kronik om her, Øh, som blev optaget i, i den, ja, her i sidste uge, og det, det var som det, hvis jeg, jeg fik taget min, øh, min, min tro på medierne. Og så var der, øh, den, jeg har snakket om længe om spillingetårnene, hvor, hvor, hvor man, man kan sige ganske enkelt, den officielle historie af modstrid med fysikkens love. Så dem, der tror på den, de tror altså ikke på fysikens love. Det vil sige, at man tror ikke på, øh, øh, ja, altså, at noget kan falde i... Øh, man, man, hvis noget skal falde ned i frit fald, så har det ingen nogen modstand. Og det må man sige, at 79 stålshold og mobil udgør en vis modstand. Ja, det må man sige. Og det, og det du peger på, det er det her med Galilei og Newton og, og de her ja, bøger, det, de får skrevet. det er for teknisk... Ja. Øh, jeg vil hellere snakke nu om konspirationsteorier. Det, man hele tiden forstætter. Nå, jeg tror du så ikke på månelandingen, siger de når man, når man siger, at man ikke tror på det her. Så siger nej, det gør jeg faktisk ikke. Af <laughs> det grund, jeg for ikke så længe siden, sad jeg og så en, en, en, en video med Stanley Kubrick, den amerikanske filminstruktør Stanley Kubrick's enke, som sidder og fortæller, at det var hendes mand, der lavede den film om månelandingen. Øh, og, og den, han lavede den efter at han fik en henvendelse fra, fra Kissinger og Ronald Reagan øh, og han var i London og var ved at indspille sin film Rumrejs 2001 i nogle kæmpe studier øh, i London og derfor MGM's kæmpe studier og øh, derfor var hele dekorationen eller scenografien klar og, øh, og så, og så øh, vil de bruge de der studier til det, og først siger Kubrick nej, det har han ikke spurgt løst til, men så vil han, gør han det alligevel. Uh, men du, man kan se det, hvis man googler. Man kan, ja, altså jeg kan så sige, kan se. Der, er ham her, kan man... der er ham her, der hedder Jay Widener. Han har, han har lavet en film om, hvordan han mener, han har gjort det. Og han mener faktisk, det sker allerede under, under optagelse til Dr. Strangelove, hvor Stanley Kubrick... Øh, øh, Fuldstændig. Han spørger militæret, om han kan få lov til at filme ind i et cockpit på en B-52'er. der handler om de her B-52 fly, som flyver rundt over, over Rusland og er klar med de her atombomber. Uh, det får han et nej til, og så genskaber han simpelthen cockpitet ud for billeder. Og genskaber han næsten en trokopi af, af, af en B-52 flymaskine. Og da de ser de værdier, han har, der er, at han kan simpelthen kan genskabe det her ud for billeder eller brudstykker. Så så får de, at han har nogle ting, så får han lov til at lave den her rumrejsen 2001, eller hvad den hedder, så, som kommer i 68, og hvor man jo netop har de her meget sløve bevægelser, det går meget langsomt, der mener J. Whitener, at der ligger man allerede øh, kan man sige pretext til og se, hvordan astronauterne så bevæger sig rundt på månen i, i 69. For der gør de det også på den her sløve øh, måde her. Meget super fint. Jeg kan, jeg kan anbefale folk, at gå ind på YouTube, søg på Jay Whitener, øh, Stanley Kubrick, øh, så kommer den. Nå, men i hvert fald så så jeg, jeg så den, hvor hun sidder og siger det, hans kone, at det var, at det var ham, der lavede den, og at det var hans enke, fordi han døde jo også på lidt mystisk vis, og lidt bræt og lidt hurtigt. Ja. Han døde faktisk på grund af den der ice white shot, som, ja. Ja. Men, men nu skal vi ikke snakke Stanley Kubrick det er dig der, der skal snakke, undskyld ja, men i hvert fald på den her, på den her, på det her i det her klip der kan man simpelthen se en lysbrugskvat ned ved siden af Armstrong der går ud af, af rumskibet ned på månen og så falder der sådan en helt lysbrug ind og så løber der nogle teknikere ind i korrebukser og, og t-shirts og, og så hører man en stemme i baggrunden sige, I guess you want to do it again hmm. og det synes jeg simpelthen, virkelig grinede simpelthen så enormt da så det så nej, det tror jeg da ikke på. Og hvad der, og hvad der er mest mystisk er, at, øh, at NASA i, 2000 og, øh, i 2009, øh, i anledning af 40 jubilæet for morgenlærmingen, så meddelte NASA, at de ikke kan finde de oprindelige optagelser af denne begivenhed. Det kan jeg da ikke tro på. Vi kan da ikke tro på, at det er noget, noget der ligger på en hylde et eller andet sted, og så kommer der nogen, der skal støve af og kommer til at smide den væk. Altså, det er jo løgn. Hvorfor græder aviserne ikke i det? men Det var rystende. De kan ikke finde de oprindelige øh, optagelser. Nej, og, og det er jo mange tusinder af billeder, fordi det er jo filmruller, og jeg kan ikke huske, hvor mange billeder der er inden for et sekund. Om det er 64 billeder, eller sådan et eller andet, eller om det er 32. Men i hvert fald, der er mange billeder inden for et sekund. Og, og de har skudt timer, mange timer på det, de siger. Det var der var på morgenen. Og alle de her ruller film de er simpelthen forsvundet, som du siger. Jeg kan selv huske, at der var der, der var uh, The Anniversary der, ikke uh, 50 år. Uh, det, det, det er rystende, og de slipper sted med den ene løgn efter den anden. Og fra Danmark, de sætter bare kaffe over og sætter sig ind og ser vi vidt fik med jeg dans. Havde, ikke? Fik det fik jo ikke engang at vide i 2009. Der var jo ikke bunker i medierne om, jam, jam, jam, nu er det 40 års jubilæet for morgenlægningen. Jo. Ja. jo, jeg, jeg, jeg lød, lød mærke til og Jeg fulgte det. Og jeg kan også huske, at, at filmet var ikke på det tidspunkt. Men det er måske også bare fordi, at det gjorde jeg, det gjorde jeg i forvejen. Men det var måske ikke så meget på danske medier, det skal jeg ikke kunne sige med, for jeg bruger ikke medierne, jeg ser ikke fjernsyn, men jeg var klar over det, jeg fulgte den sag. Og jeg var helt rystet, ligesom dig. Og man altså man, man nedbrød jo også NASA, og, og Obama vil ikke lave nye rumfly, og altså, i dag har man, et, hvad hedder det, de der uh, Columbus-fagre der, det de, de, de er bare alle sammen stillet til skrot, ikke? Altså, det, det hele rumprogrammet er lagt på is under Obama, og det er jo røstende, at, at de har fået lov til at, at først at lyve om det, og så kan man ikke engang få nogen, nogen, nogen op på kræften. Nu er kineserne der oppe lige nu, og jeg ved ikke, om det er rigtigt eller forkert, men jeg læste en artikel, og der er kun en kilde på det, om at den kinesiske udenrigsminister skulle have udtalt, at de kan ikke finde det flag, der er på månen. De er der lige nu, kineserne. Det var nok Ja, det er meget ærgerligt. Ikke? Men Nå, altså... Men altså, I hvert fald, så kan man, have man jo lov til at være skeptisk, ikke uden at blive kaldt tosse. Jo, altså, er kaldt lige præcis, og det, det, det var det, du gerne ville have, have frem. Det er det her med, man må sgu godt være skeptisk, uden at, at få sat et prædikat på sig. Så snakkede lige ganske kort om terrorangrebet i London. Ja. Vi har været en del i London i forbindelse med 9-11, som de kalder det, 9 11 tuskebevægelsen. Og, og, og jeg har snakket med mange derovre, også politibetjente som var involveret i terrorangrebet på undergrundstationer, der er der siger at vi er også blevet for der, og så har jeg begyndt at læse nogle artikler om det og, og, og det, det er meget, meget mystisk at lige præcis på de fire øh, undergrundsstationer nu ved jeg ikke hvor mange undergrundsstationer der efterhånden er i London, men der er jo masser øh, men lige præcis på de fire, var der samme dag, det der hedder at drill, altså det vil sige en, en beredskabsøvelse, en terror, øh, terroraktionsberedskabsøvelse, lige præcis på de fire. Mm. Og så er der en eller anden matematiker, der er regnet ud, og ikke andre steder, der, på, på, på præcis samme tidspunkter, så er der en matematiker, der er regnet ud, at sandsynligheden for, at det er det at et tilfælde, det er, til, tilfælde, den er lige noget det er simpelthen lige nul. Og at tilfældigvis var, var der kam, kamera kameraer, der ikke virkede, og bevismaterialet, i form af, at man kunne undersøge de, de togvogne. Der var en masse mennesker, der døde, og blev sovet, det ved jeg godt. Så, så, så det, selvfølgelig er der, er der været nogle diskussioner, men spørgsmålet er, hvem der har anbragt dem. Mm. Fordi togvognen blev fjernet. Altså, normalt vil man jo undersøge alt teknisk omkring sådan en togvogn, hvor man kunne se spor af sprængstoffer, eller hvordan bunken har virket på, på, på gulvet eller på bunden af, af, af togvognen. Men der er jo noget, der tyder på, at, at, at, disse, at dette sprangstofmateriale er anpragt under vognene. Mm. Fordi at de, hvad skal vi sige, eksklusionshullet bøjer opad. Ligesom i Madrid. Hvor yeah. togvognene også blev fjernet. Hvorfor bliver de togvogne fjernet? Hvorfor bliver stålet fra World Trade Center fjernet? Hvorfor bliver bevismaterialet fjernet? Det er det, nu taler vi om fra NASAs film er væk. Togvognen er væk. Stålet fra World Trade Center er væk. Det der de store stål og pjælker, det bliver transporteret væk. Og ingen kunne få lov til at undersøge de der kanter, af der, hvor de bliver skåret igennem, hvor man ville kunne se, hvad der er brugt af sprængstof. Det er væk. Hvorfor bliver bevismateriale? Væk. Og så er der den en, som man næsten ikke snakker om. Men, men det er den med prinses Diana, den har jeg også fået en film i London. Og så kan vi sige, endnu en gang er hun konspirationsteoretisk tosset, Men der er jo facts. der er facts, at lægerne på det hospital, hun kom ind på efter bilulønge, øh, har selv fortalt, øh, udtalt, at hun var gravid. Og, og alt blev, hun blev balsameret, alt blev fjernet inde i distance, prinsesse Diana. Øh, øh, man balsamerer ikke folk, normalt, og absolut ikke i Frankrig men alt blev fjernet, og så kan man sige, at det er jo ikke noget bevis på, at, øh, at hun blev myrdet. Nej, men måske var det ikke så heldigt, hvis prins Harry og prins William fik ikke en øh, halarabisk lillebror. Ja, men man kan i hvert fald sige, at nu snakker jeg om det her med, at man bliver kaldt tos, man kan i hvert fald sige, at hvis man går tilbage historisk set og kigger på det, så er der jo masser af grunde til at man ikke skulle tro på, på, på de forklaringer, man fik. Og, og, og Bare for at sammenligne det med et eller andet, altså, de fleste har måske haft nogle, nogle bedsteforældre, der kunne finde på at, at, at gemme, gemme penge i, i, i gryder og i under madrassen og sådan noget, og så har man taget pegefingeren op til, til tændingen og kørt den lidt rundt og tænkt, jamen, det er også mormor, der er lidt skør. Men i virkeligheden, så er det fordi, hun har oplevet 1930'erne, og hun har oplevet, hvad der sker, når, der, når, man, når, når bankerne bryder sammen. Ikke? Og der kan man så også sige, at det, du har oplevet efter 2. verdenskrig, igennem 60'erne, igennem 70'erne, 80'erne, har du givet dig en skepsis i forhold til, at man skal sgu ikke bare tro på alt, hvad der bliver, bliver sagt igennem medierne. Faktisk kan man tro på meget lidt af det, men det, det er så også lige meget. Og, og, og så er det jo så alt for nemt at sige, øh, at du er bare tosset, eller du er bare konspirationsteoretiker. Men der er jo en reel grund til at tvivle, som du også har ramt op nu. Ja, men, øh, og, og jeg troede der på historien, jeg troede da på, at det var noget med nogle paparazzi og det var derfor de kørte så hurtigt, og han var fuld, og han kørte ind i en søjle. Men, men så, så langsomt, så får man den ene, efter den anden, efter den tredje. For det første fandt man aldrig øh, de biler omkring Dianas biler, dem har man aldrig fundet, det er jo ret mystisk. For det andet, så var man, hun altså langt over en time om at blive bragt til hospitalet inde i Paris. Mm. Øh, hvorfor det? Så kommer det der med, at alt bliver fjernet inde i hende. Og så for man hun, at vide, jamen, hun var meget imod, eller det vidste vi jo, hun kæmpede jo mod landminerne. Og der skulle være en stor konference om en stor messe, altså hvad hedder sådan, en landmine- eller våbenmesse, hvor også landminerne skulle sælges jo. Og det var jo ikke så godt, at prinsesse Diana stod der og mod dem, og så ville hun talepastinetsernes sag. Hun var i gang med en kampagne for talepastinetsernes sag. Så alt det her har jo ikke passet det er engelske kronerhus. Kron Nej, man kan øh. sige, til dem, der ikke rigtig husker prinsesse Diana, så var hun jo den mest fotograferede dame på det tidspunkt. Hun var, havde enorm øh, power, som nærmest gik ud igennem medierne, altså ud igennem fjernsynet. Jeg kan huske, den aften, hvor hun døde, der sad, der var der en dansk bokser, der hed Hassan Al, der skulle bokse. Den sluttede kl. 4 om natten, og min kæreste, hun lå nede på, på mit værelse og sov. Og, og, og så kravler jeg ned ved siden af en da kampen var overstået, og kravler ind klokken 4 der, og så siger, øh, vækker hende og siger øh, prinsesse Diana. Fordi det kom så efter, efter kampen, så kommer der sådan en skilt, hvor der står prinsesse Diana er død, hun er blevet erklæret død, og det sad jeg og kiggede på og hun var jo den første, så jeg gik, gik ned til hende, og, og den første jeg mødte, så jeg, sagde til hende, prinsesse Diana er død, og hun, hun vendte sig bare mig sig, det er ikke rigtigt, hvad du siger. Der var ikke nogen, der troede på det, det samme som der ikke var nogen, der ville tro på, at der var nogen, der kunne finde på at flyve fly ind i World Trade Center. Det er, de her, det er måske der, at, at der sker nogle ting, i vor, rent kognitivt, og hvor vi bliver rykket, og der, at, at man siger, de, de, de rykker os med nogle ting, som vi er, er ubegribelige, og så bruger de de her, 77 i London, Madrid-bomberne, Boston-bomberne, til at reaktivere den frygt, den kæmpe frygt, de har fået sat i os den 11. september, og så reaktiverer de os hele tiden. Øh, ja, sådan psykologisk. det, det, det er, er, er, er formålet. Formålet er, at vi skal være bange hele tiden og, og, og, og bede om mere beskyttelse, så den er, og staten skal beskytte os. Mm. Sådan som så vi accepterer, altså vi accepterer, at øh, den magt, som i virkeligheden udøver de her ting, at det er at vi, vi giver dem øh, carte blanche til at beskytte os, og vi skal vi skal købe mere forsvar, øh, mere våben og flere fængsler og øh, ja, vi skal beskyttes på alle mulige måder, fordi at der er hele tiden dem øh, væge, altså dem der der ude der vil os noget ord. Men det ser vi jo også i dagpanelet, der ser vi jo også, at lovgivningen, den lovgivning, der bliver lavet nu, bliver lavet i forhold til økonomien. Det hele handler om øh, finanskrise. Vi skal skære her, vi skal gøre sådan og sådan og sådan. Der er ikke noget som helst, der har, har noget at gøre med bløde værdier, og, og nu skal vi sgu også lige hjælpe dem, der har det svagest og sådan noget. Man tramper på de arbejdsløse, man tramper på, på, på kontanthjemsmodtagerne, man får dem så gar til at flytte fra hinanden, fordi nu kan man ikke få kontanthjælp, hvis man bor sammen. Altså, det er jo en uhyggelig, uhyggelig verden, som efter 2008, hvor det helt. altså, det kan vi jo godt, tror jeg, blive enige om, at 2008-finanskrisen var jo også en opstillet, det var også et fall-flag-event, uh, Som bare skulle bruges som en, en, en undskyldning for at kunne, kunne tage alle de penge, kunne skære det ene sted eller andet sted, ikke? I Island, er der lige, det var det eneste land, der kæmpede imod den her bankmafia Der har man lige fængslet fire bankchefer ikke? Men alle andre lande, der har man gjort landene fattige Og befolkningerne fattige Og skåret i, jeg ved ikke hvad Det værste er jo selvfølgelig nede i Grækenland ikke? Men, men det er bare en kæmpe bankmafia Og den bankmafia hænger sammen med de kapitalister Som du snakker om Alle de her multinationale selskaber Dem her, der bare skal sidde og øffe sig til en masse penge Og så kan vi andre bare leve hurtigere og hurtigere Indtil vi dør, ikke? altså undskyld, jeg bruger sådan et udtryk som ørfe, men det er sgu nogle griser, ligesom i Orwells uh, Animal Farm, ikke? som bare lige pludselig kommer ind i huset, og så ser de alt marmeladen, og begynder at lægge sig i sofaerne, og, og altså, det, det er sgu nogle svin, undskyld, jeg siger det. Altså, altså det... Det kan vi godt lide ind om, men på en eller anden måde, har vi altså meget, meget travlt, fordi det er jo en fascisme, det er en fascisme, der er ved at blive indført. Det er det, ja. Øh, Overvågning, øh, mistænkeliggørelse, og man, man kan komme i fængsel. Den, de, den nye lov, der er lavet, og nu er det ikke er det et eller to år siden, det kan jeg engang huske nu, ved, vedtaget i USA om, at alle kan blive arresteret og smadret i fængsel, uden rækkegang. Ja, det er en snakker om National Defense and Authorization Act. Ja, ikke, hvor, og, og, og, og, og, og, og altså amerikanske borgere, eller faktisk alle borgere, de kan blive anklaget og, og, og burde inde på baggrund af den løgn, hvis man er til fare for sit land. Og USA er jo også det land, der har flest mennesker i fængsel. Flest procent af befolkningen er i fængsel i Guds eget frie land. Det er jo, det er jo lidt mærkeligt. Men sådan er så, men ja, det. Det er så det, vi, vi, vi kæmper for. Vi kæmper sgu for, for de kommende generationer. De skulle være være med at kalde os tosser alle sammen. De skulle tage og bakke os lidt op. Og journalisterne, der sidder der og ved det er løgn, jeg, jeg, jeg kender personlige journalister, jeg kender, jeg kender en, som løb, da han suger. Han løb bogstaveligt talt. De er så skide bange for, for at miste deres job, og, og de ved, at hvis de rokker med ørerne og siger noget om det her, så er de ude, fordi det er forbudt. Og det er fordi, at, at disse, disse aviser eller medierne, både den Radioen selvfølgelig, både Danmarks Radio og Tv2 og de forskellige medier. Og øhm, aviserne er jo ejet øh, af nogle ganske få, jeg ved ikke hvor mange, ganske få Bureauer og koncerner. Jeg ved faktisk ikke rigtig hvor mange det er, men, men arbejder er altså en af de få aviser, der kan der, der tør skrive noget. Og der er også flere og flere, der, der holder dem. Men man kan sige samtidig med, at de her løgne bliver ved med at blive gentaget, og man ikke kan få nogen indlæg optaget, som, som går imod den officielle, de officielle forklaringer og løgne, så falder avisantallet jo, abonnementerne, de drøner væk, og de unge gider ikke engang til Danmarks Radio, det så jeg forleden af en undersøgelse, så viser de unge, gider ikke sige fjernsyn, de går på nettet, fordi det er der, at man kan få noget at vide, og man kan også få en masse røv at vide på nettet, men i hvert fald har man en mulighed for at søge sig frem til noget andet end det, der står i avisen, og øh, altså, samtidig med, at øh, de, øh, de bliver ved med at udsende de her løgn, så falder antallet af abonnementer øh, Så man kan sige, at de er jo ved at grave, og så en graver, og de er ved at bekomme kollektivt selvmord. Ja. Alt, ja, de her medier, der bliver ved med at sige, at det, det, det er løgn. Og de tør jo ikke, de har svinet min mand til i forskellige aviser, at der er ikke er en af dem, der tør interviewe ham. Mm. Hvorfor får han ikke lov til at komme til ord selv? Det gør man jo normalt, hvis man sviner folk til på en så får man normalt lov til at udtale sig. Men, altså, men ikke her. Det her er simpelthen for farligt. Og men en lov, er vi sammen, og gudskelov er vi flere og flere. Og der sker mere og mere, og jeg vil gerne igen understrege, at arbejderen er den avis, der gør. Altså, jeg havde nogle problemer i 2007. Det var faktisk i forbindelse med min opvågning. Og der, der var det den eneste avis, der dækkede tingene, øh, sådan som jeg havde oplevet dem. Øh, øh, der var nogle enkelte aviser, der havde nogle enkelte artikler også, som, som, som var gode nok. Øh, og der må jeg lige der øh, fremhæve en artikel fra Politiken, men ellers der var masser af, af, af propaganda, som, som var, var, var noget møge. Og, og nu når du nævner dem, så vil jeg da godt lide, fordi jeg har jo også begyndt at lægge mærke til dem. De har blandt andet været bag den øh, whistleblower-konference, som den 7. november 2013 bliver holdt inde på Christiansborg, og som sparker hele det her whistleblower-tv i gang. Øh, jeg bliver i hvert fald inspireret af det, der sker derinde. Øh, I går, nogen skyld den 11., øh, var, man, var der en konference i Berlin, hvor, at, øh, hvor de, har en, de har en søsteravis, der hedder Da Junge, kunne jeg læse mig til, og øh, der, har de, øh, der, der, der snakker de netop om det her med verdens tilstand, Anders øh, kærgård som er whistleblower, og som, som også talte ind på Christiansborg den 7. november, øh, var der nede, men også en af vores øh, fælles, en af dem vi kender faktisk, du kender ham fra Toronto Hearings blandt andet, Æh, Michael øh, taler også talte også i Berlin her for to dage siden. Æh, så man kan sige, at nogle af de, og Michael Chisodovsky har talt på Toronto Hearings i 2011, så man kan sige, nogle af de her kritikere, som, som på trods af, at de sætter, sætter kritik over for 11. september, er altså begyndt nu at komme i medierne. Og, og, og, og du har ret og hvis jeg også lige må runde øh, af med, at du har ret i det her med de unge, øh, at bliver mere og mere interesseret. I går sad jeg på Facebook, hvor en af mine tidligere elever skriver til mig, øh, hvad er det nu med alt det her, ulluminati eller sådan noget, skrev hun med u først. Det er Ja, og, og, og, og jeg fik øh, god griner, men altså... Øh, og jeg fik griner over stavemåden, men, men det fede er jo bare, altså hun er jo, jeg, hun går i 10. klasse nu, ikke? Øh, et eller andet sted, noget produktionsskole, og, og, og der, hvad hedder det, det fede er jo bare, at, at, at de spørger, de spørger til de der ting, ikke? Jeg har været udsat også, jeg ved, jeg ved sgu ikke helt, om det bare, om var nogen, der ville lave fis med, med mig, eller om de egentlig ville vide noget, men jeg er blevet ringet også op, af, og jeg tror det er tidligere elever, der også spurgte til, hvad er det der med Illuminati, ikke? Øh, og det er jo fordi det er det de hører derude De hører jo Jay-Z og Beyoncé Og hvad det hedder alle sammen Lady Gaga Så det er det her modeord øh, Men eliten Eliten som du taler om Den er jo reelt Lige meget hver navn man så sætter på den så, så tror jeg vi godt kan blive enige om At der sidder en elite og styrer de her ting her Trækker i trådene bag bankerne Der er en meget, meget lille gruppe der sidder og bestemmer det hele Ja. Øh, jeg så, vi så forleden dag En ny film af Oliver Stone Som kom faktisk først kommer op i marts måned, men vi har altså fået en, eller kunne bestille de der DVD'er på nettet, hvor han gennemgår hele USA's historie. Den er seks timer lang, og han ender altså også med at sige, der sidder en lille, lille gruppe, der sidder og bestemmer det hele, og vi har én lille chance, hvis vi får denne her planet overhovedet får lov til at overleve, eller ikke bliver fascistisk, altså de to. Enten så ender det hele i det atomkrig, eller også bliver det fascisme over det hele, hvis vi lige står sammen og råber op om de her ting. Og han tager bid, eller skridt for skridt, et for skridt gennemgår han alle de ting, USA har, har gjort af svinestræder, som vi aldrig får sandtid at vide om. Mm. Men det er en fantastisk film. Var det Oliver Stone, der lavede den, siger du simpelthen? Ja, op. Okay. Det er jo også ham der har lavet JFK filmen kan man sige, som jo bygger på uh, Jim Mars' bog om om om John F. Kennedy mordet. Uh, men han har jo så efterfølgende også lavet film om World Trade Center med Nicolas Cage, hvor at, altså, det eneste man ser til World Trade Center bygning 7, det er et eller andet fjernsyn ind på på politistationen, der lige står der, og så løber de forbi, og så siger det altså på ja. men, men det, han har været svært at finde ud af Oliver Stone, hvor er han på er han på den ene side og den anden side, ikke? Øhm, ja, men jeg glæder jeg, mig, meget. så jeg har set, så, så går han ud om det. Det gør han også lidt her. Ja, okay. Altså, men han sætter store spørgsmålstegn. Han, han syder kraftigt, at øh, altså, selvfølgelig kan det ikke styres fra en jordhul i Afghanistan. Nej. Hvorfor har vi aldrig set den jordhule? Hmm. som skulle være så, med, så de, ja, Hvordan har de kommunikeret? Det, der aldrig er aldrig nogen, der har sat spørgsmålstang. Det har jeg altid tænkt på. Jamen, de mobiltelefoner eller hvad? Hvordan, øh, så, så, så, så, hvorfor skulle man så ikke kunne spore? Finde de samtaler i dag? Er det gået over en satellit fra en jordhule i Torbordbjergene til øh, Boston Luftnog? Skal vi ikke skru det? Ja, men det er, altså, det er helt hat og briller. men det gider vi ikke snakke mere om, nej. At, men, at, at, at, at, at bevidstheden er, eller folk er ved at vågne. Ja. Det, og det er på alle niveauer. og, og, øh, og Næst talt med en fra nej, må nok eller, eller hvad at sige, men en stor øh, øh, uddannelsesinstitution, hvor de sagde, at alle ved det, men det er, er kun lærerne, der ikke tager tale om det. Alle eleverne ved det. Ja, ja, og det er også det, jeg oplever, når jeg kommer ud på skolerne, der har jeg også været i udskolingen. Altså, ungerne vil gerne vide om det. Faktisk havde jeg nogle 10. her før sommerferien, som, som, som drengene var sgu godt klar over det. De vidste alt muligt om aspartam og sådan noget. Men jeg måtte ikke tale om det, ikke? Og, og, og du har også fortalt mig på et tidspunkt, du var til et, her for nylig, du var til, til foredrag uh, inde på Christianshavn, hvor du mødte en ingeniør, der også sagde, at alle ved det på arbejdet. De snakker bare ikke om det, ikke? Jo, så. Øh, ja. øh, men, men det er det, det, er det, det, er det har jeg faktisk tænkt meget, meget længe, og så har jeg snakket med en amerikansk journalist, der hedder Barry Trigger, som er en af dem, der har skrevet de, de eller største og første bøger om, det, om, om, om den store løgn. Øh, øh, så det, må på, det må blive et generationsspørgsmål, for når børnene sidder, og, og, og har googlet og set det hele på, på, på nettet og så sidder de med deres far på den anden side af middagsbordet øh, som siger noget andet siger at det må jo blive oprørt af familierne fordi de unge ved det ja. og de store ved godt at de kan miste deres job hvis de siger noget mm. eller de vokser mener. De ved godt, at det er farligt at sige noget, men de unge kan jo ikke blive, de kan jo ikke vokse op alle sammen og være dem, der overtager det hele og vide det, de eller andet. Og det synes jeg faktisk er meget interessant, det du siger der, og meget godt set, at, at fordi det her, det er sådan en stor ting, at nu har vi gået med det i 13 år, og vi kan sgu ikke rigtig få hul på bylden, men alt det, alt den oplysningsarbejde, alle de foredrag, alle de læserbreve og, og, og ting, der bliver spredt på internettet, gør jo, at man kan, man kan nå ind til den unge generation og, og for, for pokker, jeg håber du får ret, at det bliver et generationsspørgsmål, fordi jeg, jeg fornemmer også, at de unge er, er med på beatet i forhold til de her ting her. Ikke alle, men, men de er ikke lige så bange, som vores forældre er. Eller Nej. deres forældre er, eller hvad man skal sige. Ikke? Jamen, de, jamen de sidder jo og de sidder jo med deres øh, iPods og iPods og, og, og deres øh, telefoner hele tiden. Ikke? De kommunikerer jo lydhurtigt på det der hele tiden. Så det, så det er dem, de ved det godt, mm. Pernille, og måske, her. måske vil de ikke være med til, at og, uh, måske vil de ikke sendes ud i flere krige. Ja, og det må vi håbe, fordi det, altså, man må et eller andet sted regne ud, at på et eller andet tidspunkt, så ender de krige jo også ved ens egen hoveddør. Vi kan ikke blive ved med at holde dem uden for grænsen. Eller. Øh, så, så selvom vi har levet i fredstid nu i hvad 60 år eller noget i den tid ikke? Så, så på et eller andet tidspunkt så må der jo banke noget på og man så jo desværre også i Norge at, at, at, at der kan ske mange ting nu skal vi ikke omkring det fordi det jeg vil sige det er at, at, at, at nu har vi snakket cirka en time og 25 minutter og, og jeg tænker hvis vi skal runde programmet af omkring en halvanden time og sådan noget, så sådan måske til at, at runde lidt af øh, og så tænker jeg er der noget som du mener at, at vi ikke har fået med altså det eneste ting, der står på mit, mit papir, det er det her med tonkenbukken og, og vandet. men det synes jeg ligesom, vi har dækket. Øh, ja, det synes jeg faktisk også, ja. vi har. Så, ja, så jeg tænker, er der noget andet, du har lyst til at sige her? Altså, øh, ting, du synes, der er vigtige? Nej, det kan jeg nok ikke. Altså, jeg synes måske, at det vil, at jeg vil opfordre alle, der hører det her, til at hive fat i de journalister og politikere, de kan at stille spørgsmål, og stille spørgsmål til deres lærere og, og rundt omkring, fordi altså, det er det bedste, de kan gøre, det er at stille spørgsmål. Mm. Ja, og men... kræve svar, ikke mindst. Og kræve et svar. Og, og, og helt sikkert det der med lærerne, altså jeg har lige været inde på et forum med, med 2.000 lærere, hvor jeg også er advokeret for en ny film, noget meget Thomas at om den i podcast 7, den her, En Selvopfyldende Profeti som jo netop viser på dansk tv, hvordan de sad og snakker om bomber og sådan noget. Prøv det endte med, at jeg måtte gå for det her. De censurerede min tråd. De censurerede øh, over 100 indlæg. Lige pludselig blev det bare fjernet. Der var ingen, der sagde noget til mig. Så opdagede jeg, at man censurerede et andet indlæg, jeg havde, havde, havde skrevet. Så skrev jeg, hvad er det for noget med, man fjerner. Hov, har jeg også fjernet den der lange tråd, vi havde fået lavet? Og så var det bare en eller anden, der, der skrev, ja, men det, det var på grund af, at det havde hun synes og at det skulle fjernes og Det var bare for meget, og 9-11 og bare bar, bar. Og ved du hvad? Det ville glæde mig så meget, hvis, hvis folk, de, de elever, der sidder måske og hører på de her ting, de ville gå ud og stille spørgsmålstegn til deres samfundsfagslærer, til deres historielærer, til deres fysik og kemilærer til, til deres geografilærer, til whatever dem, der sidder med de her ting, matematik for den sags skyld, der sidder med nogle fagområder omkring det her, og så siger, Prøv nu at se her. Stål kan ikke smelte på grund af ild. Kan du vise mig et bevis, der gør, at, at, at World Trade Center, det, jeg skal tro på det. De må gå efter de lærer, fordi de lærer, de tramper på os lærer, så prøver at få det her ud til, til, til ungerne. Jeg kan ikke arbejde ude i skolen nu. På grund af, at, at, at, at, at hver gang at jeg prøver at åbne min mund omkring de her ting her, så bliver jeg bare gokket i hovedet, og så mister jeg mit arbejde. Øh, og, og, og, og hvis de hvis de unge og det er min opfordring, hvis de elever, de gerne vil have det her, den her sandhed frem, så de er de nødt til, og det ved jeg også, at flere af mine gamle elever, de gør, når nu de, der er nogen, der starter på gymnasiet og sådan noget, de spørger skulle ind til deres historie gymnasielærer, hvad er det med det der 9-11 der, ikke? Og de lægger nogle beviser frem, og det er den måde, man skal gøre det på, ikke bare nikke og, og, og, og så, så sige, ja, men okay, det er nok rigtigt, det lærer siger, og så tage et, et screenshot af, af, af tavlen bagefter, Øh, tænk selv, kære venner. Ikke? Ja, plus en ting til, at, øh, at, at når de nu ved, den er galt, så, så sig det videre, altså. Brug jeres, øh, jeres netværk, jeres Facebook og jeres andre øh, hvad hedder det, elektroniske netværk, til at, at sprede budskabet. Mm. Det er jo nemt nok at, at, at, at finde beviserne på, at den officielle historie er løgn Men I skal ikke bare sige, ja, sådan er det. Nå, skal vi gå i en meget over Altså... Det nytter ikke noget. Vi bliver nødt til at, de nødt til at handle. Yeah. Fordi det er os fra der skal handle. Mm. Altså en revolution starter sgu nedefra. Ikke? Den franske revolution starter også fra. Hvis vi skal have en anden, anden verden, hvor det ikke er de få, få 10.000, der bliver rigere og rigere og rige, mens alle de andre bliver fattige og bliver holdt nede og skal være slaver <køh> og, og <køh> leve i total totalt fascisme, så må vi alle sammen der kan gøre noget, gøre noget. Det må være mit sidste ord. Det er meget enig og det var nogle flotte ord. Øh, så Pernille, jeg vil jo ikke bare sige tak herfra, for at, øh, at du gad at komme igennem og fortælle om, øh, om dit liv som fredsaktivist, og det er selvfølgelig blandet ind også igennem alt det her 9-11 og, og, og mange andre ting. Så det har været meget berigende, i hvert fald for mig, og det håber jeg også andre vil finde det meget berigende. Så, så tusind tak for det, Pernille. Tak, tak. Det har været og... hyggeligt. Ja, og så jamen det synes jeg også, og så håber jeg da bare, at, øh, at vi kan komme igennem øh, til hinanden på et andet tidspunkt. Jeg vil i hvert fald sige tak for den her gang, og øh, ja, have en god dag. Gå ud og google, snak med jeres naboer, snak med dem, I kender rundt omkring. Fortæl dem om, øh, om, om nogle af de ting, I, øh, I ser og oplever på internettet, som ikke er i, øh, i eller som er i modstrid med, med, med det, som medierne fortæller Tak for i dag. vi hører os ved i næste uge.